Šesto pitanje. Koja je razlika između nevjerstva dijela i nevjerstva u dijelima da te Allah nagradi? Nevjerstva dijela. To je kufr il ameli dijela. Pa to je, kao kaže učinjaci, to je al kufr il azhar, mali kufr. A to je, ili kažu, kufr duna kufr. To je, zove si kufr, ali mani od kufr koji izlazi koje vodi čovjek da izlazi od Islama, da Islama. A to je ne izlazi od Islama, ima mnogi koji koje nijegov izgled, kada bukvalno gledaš ili čitaš, ti či smatrat kao kufr, ali ne. To je ne kufr, ali to je samo kufr, ali to je da veliki greh, razumjeti. Pa rečimo ima hadis koje kaji, si babel muslim fosuk, waqita luhu kufr, kada grediš ili psui muslima to je fosuk, to i greh, ili il, grešenja, a o, kada ubijš njega, ili ubijstvo njegov je kufur. A naravno, to je djela, to i djela, ne izvadi od islama. I e takođe ima hadis, koje kada, bludnik kad učini blud, u toku od trenutak ne mu'men, razumijete? Ili kradljivac, kada, kada, kada kradi, u toku od trenutak ne mu'men. A naravno, to i mani od momen, a to i muslim, razumijete? Pa to djela, koji ne izvadi čovjek od islama. Drugi veristi kaji kufur od djela, a to je zapamti braća i sestra, to je idi govor i jezik i dijela organa koji učini od toga izlazi od islama, od uhvir islama, kao koji učini sažda prema neki ki prema kabor ili omalovažava Korana, razumjeti ili e, ismijavanja od od od vjera od vjera, ti dijela, razumjeti izlazi koj učini da čovjek izlazi od tog vjeru kad učini e, jel to je znak da srca od taj insan puna od od, od, od, od i i i fali, ima, srca fali od ljubav i i, i, i kako se kaže slijedenja islama pa ali naravno kad kađimo niki nsan. Kađimo prič, pričamo o globalu. Kaj radi taj taj kafir ali ima oslova kad kadđu taj kafir mora da vidimo niki šartuvi da kađimo il kafir ili ilini. Allah najbolizma.